Розділ 46. Місіс Елсінг наставила вуха у бік холу. Почувши, як хода Мелані завмерла в кухні, де стуки тарілок та подзенькування срібла засвідчили наближення по частунку, вона обернулася і тихенько заговорила до дам, які з швацькими кошиками на колінах сиділи кружка у вітальні. «Я особисто не збираюся складати візитів до Скарлетт, ані тепер, ані коли-небудь у майбутньому». Заявила вона, і її холодне елегантне обличчя стало ще холоднішим. Решта членів жіночого шватського гуртка для конфедерацьких одів та сиріт тут таки відклали голки і ще ближче сунули крісла на коліщатах. Усім дамам страшенно кортіло поговорити про Скарлет і Рета, але присутність Мелані унеможливлювала це. Молоде подружжя щойно напередодні повернулася з Нового Орлеана і оселилася у весільному номері готелю «Національ». Г'ю каже, що я повинна скласти візит в чемності до капітана Батлера, бо той рятував йому життя. Вела далі місіс Елсінг а бідна Фенні з ним заодно і збирається теж піти. Я їй сказала, Фенні, та ж Томі, якби не Скарлет, зовсім би не загинув. Іти до неї з візитом – це образа його пам'яті. А Фенні не придумала нічого кращого, як відказати. Мамо, я йду з візитом не до Скарлет, а до капітана Батлера. Він зробив усе можливе, аби, вр... аби його врятувати, і зовсім не винен, що йому не пощастило. Ну і дурна ж ця молодь, вигукнула місіс Мерівезер. І ти з візитами, теж мені. Вона обурено випнула свої пишні перса, пригадавши, як не церемонно Скарлет відкинула її пораду не одружуватися з Ретом. Моя Мейбл така сама дурна, як і ваша Фенні. Вона каже, що вони з Рене теж складуть їм візит, бо капітан Батлер визволив Рене від Шибениці. А я їй кажу, що якби Скарлет не виставлялася так, Рене б нічого і не загрожувало. Татусь Миріва собі штується з візитом і пвита язиком, як не сповна розуму. Каже, що вдячний цьому пройди світові, хоч би я й думала інакше. Гій же Богу, відколи мій старий побував у закладі цієї вотлінг, поводиться він геть непоштиво. І ти з візитами? Теж мені. Хто як хто, а я вже ні за що не піду. Одружившись із таким чоловіком, Скарлет поставила себе поза товариством. Він був нестерпний ще тоді, як спекулював у роки війни і збивав гроші на нашому недоїданні. Але тепер, коли злигався з саквояжниками та пристібаями, коли заприятелював, а тож заприятелював з цим гидким мерзотником губернатором Булликом, ти з візитами теж мені. Місіс Боннел, пухкенька темноволоса жіночка, з веселим обличчям зітхнула. Вони лише один раз завітають до них просто задля вічливості. Доллі, я не певна, чи слід їх за це ганити. Наскільки я чула, всі чоловіки, що брали участь у тому наїзді, збираються завітати. І, гадаю, вони мають рацію. Але мені якось аж не віриться, що Скарлет – дочка своєї матері. Я ж разом з Елен Робіяр ходила до школи в саванні. Вона була наймиліша з усіх дівчаток. І я її дуже любила» якби ж то її батько не затявся на тому, щоб вона не одружувалася зі своїм кузеном Філіпом Робіяром. Власне, той хлопець не був такий уже й поганий, просто йому, як і взагалі хлопцям, треба було переказитись. А от Елен поквапилась і вийшла за Огару, що був уже в літах. Тож і народила таку дочку, як Скарлет. Та хоч би там що, а я мушу такий раз їх відвідати в пам'ять про Елен. Сентиментальні дурощі, переконано пирхнула місіс Мерівезер. «То це ви, Кіті, збираєтесь іти з візитом до жінки, яка вийшла на новозаміж, коли ще не минулої року, після смерті чоловіка, до жінки?» І це через неї, по суті, загинув містер Кеннеді. Не дала їй договорити Індія. Голос її звучав холодно і терпко. Думаючи про Скарлет, вона ледве стримувала себе, щоб бути чемною, бо завжди, завжди пригадувала собі Стюарта Тарлтона. Я вже давно мала підозру, що її з цим батлером щось пов'язувало й до загибелі містера Кеннеді. Не встигли дами отягнутися від подиву, викликаного такою заявою, та ще й з уст неодруженої панночки, як у дверях з'явилася Мелані. Захоплені своїми пересудами, вони не почули її легкої ходи, І тепер перед господиною дому мали вигляд школярок, яких застукали на гарячому вчителі. До того всього вразила їх зміна в обличчі Мелані. Вона вся спаленіла справедного обурення, завжди лагідні її очі пламеніли вогнем, ніздрі тремтіли. Ніхто ще ніколи не бачив Мелані обуреною. Жодна з тих дам і не уявляла, що вона вміє гніватися. Вони всі любили її, але вважали найніжнішою, найпотульнішою з молодих жінок, сповненою пошани до старших і цілком позбавленою власної думки. «Як ти сміш так говорити, Індія?» – запитала Мелані тихим тремтячим голосом. – До чого ти докотилася зі своїми ревнощами? Мала б трохи сорому. Індія поблідла, але голови не схилила. – Я від жодного слова свого не відмовлюся, – відповіла вона коротко, а сама тим часом напружено думала. – Чи справді це я ревную? – промайнуло в неї. Але хіба згадки про Стюарта Тартона? І про душку, в якої Скарлет відбила Чарлза, не давала їй досить підстав для ревнощів. Чи ж не мала вона досить підстав ненавидіти Скарлет, особливо тепер, коли підозрювала, що вона якимось чином затягла в своїй тенетах Ешлі? Вона думала, багато що я могла б розповісти тобі про Ешлі і безцінну твою Скарлетт. Індія розривалася між бажанням оберегти брата своєю мовчанкою і вивільнити його з тих тенет, виклавши власні підозри Мелані і усьому світові. Це примусило б Скарлі відступитися від Ешлі, але з цим ще треба було почекати. Вона не мала ніяких доказів, самі лише підозри. «Я від жодного слова не відмовлюся», – повторила вона. «В такому разі, я дякую Дорі, що ти більше не живеш під моїм дахом», – промовила Мелані крижаним тоном. Індія схопилась на рівні ноги, червона барва залила її блідаве обличчя. Мелані, ти. Ти моя невістка. Ти ж не сваритимешся зі мною через цю безпутну, а Скарлет теж моя невістка, відказала Мелані, дивлячись просто в очі Індії, як зовсім чужій людині. І дорожча мені за рідну сестру. Якщо ти забула, скільки вона зробила мені добра, то я ні. Скарлет сиділа біля мого ліжка під час усієї облоги, хоча могла б поїхати додому. Адже навіть тітонька туп утекла тоді до Мейкона. Вона допомогла мені при пологах, коли Янки були під Атлантою, і морочилась зі мною і Бо всю цю страшну дорогу до Тари, коли могла залишити мене тут, у шпиталі, на поталуянки, І доглядала мене, і годувала, хоч сама на стояла на ногах з веснаги і голоду. А що я була хвора і слаба, мені дали найкращий матрац у Тарі. І коли я звелась на ноги, мені віддали єдину цілу пару взуття. «Ти, Індіє!» Можеш і забути це все, але я не можу забути». І коли Ешлі повернувся додому слабосилий, зневірений, без домівки, без цента в кишені, вона прийняла його в дім як рідна сестра. І коли ми думали, що доведеться виїхати на північ, і у нас розривалося серце, що муситимем покинути Джорджію, Скарлет з доброї своєї волі взяла Ешлі правителем на власний тартак, а капітан Батлер, щира душа, врятував Ешлі життя. Звісно, що Ешлі не може мати ніяких претензій до нього. А я вдячна, всією душею вдячна Скарлетт і капітанові Батлеру. Але ти, Індія, як ти можеш забути все, що Скарлетт зробила для мене і Ешлі? Як ти можеш так дешево цінувати братове життя, щоб ганьбити людину, яка його врятувала? Та якби ти впала навколішки перед капітаном Батлером і Скарлетт, і того було б мало. Але ж, Меллі, рішучи втрутилась місіс Мерівезер, уже встигнувши прийти до тями. Так не годиться розмовляти з Індією. «А що ви сказали про Скарлет, я теж чула!» – скрикнула Мелані, крутнувшись до тілистої Матрони з виглядом дуелянта, що витягши лезо з одного подоланого супротивника, а пекло накидається на другого. «І вас, – чула місіс Елсінг, – що ви думаєте про неї у своїх дрібненьких душах? Мене не цікавить. Це ваша справа. Але що ви кажете про неї у моєму домі і в моїй присутності – це вже моя справа. Тільки як ви можете не те, що говорити, а навіть думати про неї таку бредоту?» Невже ваші чоловіки такі байдужі вам, що ви радше бачили б їх мертвими, ніж живими? Невже ви не відчуваєте вдячності до людини, яка врятувала їм життя, і то ризикуючи своїм власним? Адже Янки запросто могли запідозрити, що він входить до клану, і тоді вся правда вийшла б назовні. І його тоді повісили б, але він поставив на карту своє життя задля ваших чоловіків, задля вашого тестя, місі Смирівезер, і вашого зятя, і двох ваших небожів. «І за вашого брата, місіс Бонел, і ваших сина і зятя, місіс Елсінг, невдячні, ось які ви, і я вимагаю, щоб ви всі вибачилися переді мною». Місіс Елсінг була вже на ногах. Міцно стиснувши губи, вона хапливо запихала своє житво до кошика. «Якби хтось мені сказав, що ти можеш стати такою невихованою Меллі?» «Ні, я не вибачатимуся. Індія правду сказала». Скарлет легкодумна, безпутна жінка. Я не можу забути, як вона поводилась під час війни, і не можу забути, що розжившись трохи на гроші, вона повелася, як біла голодранка. Ви не можете забути того, відрубала їй Мелані, беручись під боки своїми малими кулачками, що вона вигнила г'ю, коли він виявився, нездатним заправляти тартаком. Меллі! хором зойкнули дами. Місіс Елсінг високо закинула голову і рушила до виходу. Уже взявшись за кулясту ручку дверей, вона зупинилася і обернулася. «Меллі!» – промовила вона і голос її злагіднів. «Голубонько, ти країш мені серце!» «Я була найближчою подругою твоєї матері і допомагала докторові Міду, коли ти приходила на світ, і я любила тебе як рідну дитину. Якби це якась поважна справа, то, може, мені було б не так тяжко чути ці слова». Та коли йдеться про таку жінку, як Скарлет Огара, що здатна накапостити і тобі, як і кожному з нас. На очі Мелані не вернулися сльози при перших словах місіс Елсінг, але обличчя її спохмурніло, коли літня дама скінчила. «Я хочу, щоб ви знали, – промовила Мелані, – що та з вас, котра не відвідає Скарлет, може ніколи не приходити і до мене». Почувся шемріт збуджених голосів, і дами збентежено посхоплювались з місця. Місіс Елсінг впустила на підлогу швацького кошика і вернулась до вітальні, а штучна її гривка сунулась набік. «Я не згодна з цим!» – скрикнула вона. «Не згодна! Ти просто не при пам'яті, Мелі, і не відповідаєш за свої слова. Ми і далі будемо приятельками ти і я, і я не дозволю, щоб ця справа посварила нас!» Місіс Елсінг залялася слізьми. І Мелані, самонатягнучи як, опинилась в її обіймах, але і схлипуючи твердила, що не відступиться від своїх слів. Кілька інших дам також вибухнули плачем, а місіс Мерівезер, гучно сякаючись у густинку, пригортала водночас місіс Елсінг і Мелані. Тітонька Туб, нажахано спостерігаючи всю цю сцену, раптом осіла на підлогу і по-справжньому зімліла, що траплялося з нею вкрай рідко. Серед загальних сліз, метушній, поцілунків, пошушків нюхальної солі та бренді тільки одне обличчя лишалося незворушним, одні очі лишалися сухими. Коли Індія Вілкс вийшла з будинку, ніхто й не помітив. Дідок Везер, зустрівши кількома годинами пізніше дядечка Генрі Гамільтона в салоні модно дівча, переповів йому цуранкову пригоду. Зробив він це з неабияким задоволенням, радий, що в когось вистачило духу втерти носа його грізній невісті. Ну і чим же скінчила ця зграя дуреп? роздратовано поцікавився дядечко Генрі. З певністю я не знаю. Відповів старий. Але виглядай на те, що Меллі в цьому забігові ловко їх обійшла. Закладаюся, що всі вони будуть по а відвідають батлерів. Люди, Генрі, вельми поважають вашу небогу. Меллі наївнячка, а дами мають рацію. Скарлет добра пташка. І я досі не можу збагнути, з якого дива Чарлі був одружився з нею. Понуро прорік дядечко Генрі. Проте Мелі певною мірою теж має рацію. Родина тих чоловіків, яких урятував капітан Батлер, повинні хоча б з чемності скласти їм візит. Коли хочете знати, то я, власне, не маю нічого проти Батлера. Рятуючи наші шкури в ту ніч, він повівся, як порядна людина. А от Скарлет, ця сидить, мов, в у мене під хвістом. Надто велика вона спритнюга, і сама ж на цьому і потерпає. А проте я завітаю до них. Пристібайка чи ні – але Скарлет зрештою мені родичка. Я сьогодні ж таки і сходжу. І я з вами, Генрі, долі здавісніє, почувши, що я пішов туди. Стривайте, но, я смикну ще разочок. Ні, вип'ємо в капітана Батлера. Хоч би там як, але напої в нього завжди добрі. Ред сказав, що стара гвардія ніколи не здається, і мав слушність. Він розумів, як мало важать ті нечисленні візити до них, і розумів, чим їх викликано. Перші завітали родини чоловіків, які брали участь у тому невдалому наїздові клану. Однак майже ніхто не повторив свого візиту. І ні від кого від них Батлер не почув запросену гості. Ред сказав, що вони й по одному разу не прийшли б, якби не страх перед Мелані. Звідки у нього взялася ця думка, Скарлет не знала, але відкинула її з цілковитою зневагою. Бо який там вплив могла мати Мелані на осіб такого крою, як місіс Елсінг чи місіс Мерівезер? А що вони більше не заходили до них, її мало цікавило власне, вона ледве чи і завважила їхню відсутність, бо в їхніх готельних покоях роїлося безліч гостей іншої породи. Корінні атланці називали їх новими людьми, але частіше вживали дещо експресивнішого виразу. Багато таких нових людей оселилося в готелі, дожидаючи, як рети скарлет, поки добудують їхні будинки. Ці новоприбульці були веселі й заможні, і, подібно до ретових приятелів з Нового Орлеану, вишукано вдягнені, легкі натринкання грошей і не дуже охочі розводитись про своє минуле. Всі вони належали до республіканців, а до Атланти їх привели ділові зв'язки з урядом штату. В чому саме полягали ці зв'язки, Скарлет не знала та й не цікавилась. Рет міг би просвітити її в цьому плані. Ділові інтереси їхні були такі самі, як і в конюків, що накидаються на мертвечину. Вони нюхом чули здалеку смерть і несхибно зліталися сюди звідусюди, щоб насититись. Джорджіанці вже були не при владі у своєму штаті, Джорджа лежала без сила, і всіляких авантюрників тут кишма кищило. Дружини знайомих ретових пристібаєв та сакояжників цілими гуртами сходились до них на гостину. Так само, як і нові люди, з якими Скарлет запізналася, спродаючи їм деревини на спорудження будинків. Рад сказав, що коли вже вона має з ними ділові зв'язки, то повинна й приймати їх, і після перших їхніх відвідувань вона дійшла висновку, що з ними навіть цікаво. Вони гарно вбиралися, ніколи не заводили балачок про війну і скрутні часи, а обмежувались розмовою про останні моди, скандальні пригоди та гру віст. Скарлет ніколи раніше не брала кар до рук, але тепер залюбки проохотилася до вісту, зробившись невдовзі непоганим гравцем. Коли тільки вона бувала у себе в номері, там завжди збиралася компанія гравців у віст. Щоправда, тепер вона не часто сиділа у себе. Майже всю її увагу поглинало будівництво власного будинку, і їй було не до гостей. У ці дні Скарлет не дуже обходило, відвідує їх то чи ні. Свої товариські забави вона хотіла відкласти до тієї пори, коли він добудують, і вона стане господиною найбільшої в Атланті оселі і уряджатиме найвишуканіші в місті прийоми. Протягом довгих теплих днів вона приглядалась, як велично постає її будинок з червоного каменю, критий сірим гонтом. Як він підноситься над усіма іншими будинками Персикової вулиці? Забувши про свою крамницю й тартаки, воно мало не весь час проводило на будівельній ділянці. Споричалася з теслями, заводилася з мулярами, докучала підрядникові. Стіни швидко росли і, дивлячись на них, вона з задоволенням думала, що після закінчення цей будинок буде найпросторіший і найгарніший на все місто. Він матиме імпозантніший вигляд, ніж навіть поблизький особняк Джеймса, недавно придбаний під офіційну резиденцію губернатора Буллика. Поруччя і карнизи в губернаторовій резиденції прикрашало вигадливе різьблення, але його й порівняти не можна було з мережевим плетивом будинку «Скарлет». Губернаторів особняк мав бальну залу, однак вона здавалася зовбіжки більярдний стіл – проти величезної палати для банкетів, яка займала весь третій поверх у Скарлет. І взагалі в домі Скарлет усього було більше, ніж у губернаторовому особняку та й в будь-якому іншому будинку Атланти. Більше бань, колон і веш, більше балконів і громовідводів, більше вікон з кольоровими шивками – Довкола будинку простягався кружганок зі сходинками з усіх чотирьох боків. На широкому подвір'ї стояли масивні чавунні лавки – чавунна альтанка, споруджена, як запевняли Скарлет, у чисто готичному стилі і названа модним слівцем «бельведер», а також дві чавунні статуї – одна оленя, а друга дога, здорового, як шотландський поні. Для Вейда і Елли, трохи приголомшених розмірами, пишнотою і модною на той час затемненістю нової їхньої домівки, ці двоє металевих звірят були єдиною відрадою. Всередині будинку порядили так, як того воліла скарлет, грубі червоні килими на всю підлогу, портьєри з червоного оксамиту, всюди найсучасніші меблі з чорного полірованого горіха, оздоблені різьбленням де тільки можна, і оббиті такою ковською тканиною з кінського волосу, що дамам доводилося сідати якомога обережніше, щоб не з'їхати на підлогу. Скрізь на стінах були дзеркала, а у простінках стояли трюмо, всі в золочених храмах. Рет якось недбало зауважив, що тіх свідчат так багато, як у закладі Кралі Вотлінг. Поміж ними висіли гравюри, взяті у важкі рами, деякі завдовжки у вісім футів. Їх Скарлет спеціально замовила в Нью-Йорку. Самі стіни були покриті дорогими темними шпалерами, а коли ще врахувати висоту стелі і вишневого кольору плюшеві штори на вікнах, то нічого дивного, що сонце майже не потрапляло всередину і у кімнатах завжди панувало на підсутінь. Коротше кажучи, будинок цей так і вражав, і Скарлет, ступаючи по м'яких килимах, занурюючись у глибокі пуховики на ліжках, згадувала холодну підлогу і прості сінні кітари, і почувала себе як задоволеною. На її думку, це був найгарніший, найвишуканіший омеблюваний будинок з усіх, які вона бачила, хоч ред казав, що він моторошний, але якщо і подобається в ньому, хай так і буде. «Незнайомець, котрий нічого про нас не знає, з першого погляду на цей будинок, зрозуміє, що збудовано його на нечисті гроші», – зауважив Ред. «Ти ж знаєш, Скарлет, неправедно нажити нічого доброго не дає, і наш будинок підтверджує цю істину. Тільки скоро багатько міг поставити собі таку озію. Але Скарлет, яку розпирали гордощі і щастя, яка вже снувала плани про розкішні прийоми, коли вони облаштуються в цьому домі, тільки смикнула його пустотливо за вухо і мовила «Дурниці, вигадуєш казна що?». Тепер вона вже переконалася, що Рет полюбляє збивати з нею пиху і може зіпсувати всю насолоду, якщо прислухатись до його кпинів. Якби всерйоз брати Рета, то довелося б з ним сваритись, а це їй не дуже приваблювало, бо завжди в таких випадках його опинялися зверху. Отож, вона по змозі не звертала уваги на ретеві слова, а коли вже й мусила вислухати, намагалася обернути їх на жарт, в усякому разі перший час. Упродовж медового місяця, та й майже до кінця проживання в готеї національ, стосунки їхні були цілком дружні. Але тільки вони перебралися до нового будинку і Скарлет почала заводити нових друзів, між ними двома почалися гострі сварки. Ненадовго щоразу. Бо з Ретом інакше й не можна було, коли він лишався байдужісіньким до її запальної мови, а виждавши слушну хвилину, шпигав у найдошкульніше місце. І призвідцем колотнеч виступала саме Скарлет, а не Рет. Він лише виголошував свою недвозначну думку про Скарлет, про її поведінку, про те, як вона порядкує в домі, про яких приятелів заводить. І декотрі з його тверджень були такі, що їх не можна було знехтувати або сприйняти на жарт. Приміром, коли вона вирішила змінити вивіску крамниці Кеннеді на щось більш ефектне і попросила Рета подумати над цим, той запропонував назвати її «Універсальна крамниця», запевнивши, що так буде солідніше і цілком повідатиме широкому виборові товарів у торговельному закладі. Скарлетт здалося, ніби нова назва досить приваблива, і вона вже встигла і замовити напис, коли Ешлі Вілкс ніяково пояснив їй, що це звучатиме трохи по-блюзнірському. Скарлет тоді страшенно розсердилась на Рета, а він розреготався та й тільки. І ще був клопіт з мамкою. Вона, як затялася зразу, так і не відступала від своєї думки, що Рет мул у кінській збруї. Ставилась вона до нього з чемністю, але холодно. Звертаючись, завжди казала каптане Батлер і ніколи містер Рет. Вона навіть не зробила реверансу, коли Рет подарував їй червону нижню спідницю і жодного разу не одягла її. Еллу і Вейда вона тримала якомога далі від Рета. Дарма, що Вейд був у захваті від дядечка Рета, та і Редові малий явно подобався. Але замість звільнити мамку або принаймні поставити її на місце, Рет виявляв до неї якнайбільшу повагу і був з нею гречніший, ніж з новими приятельками Скарлет. Ба навіть зі Скарлет він не був такий гречний, як з мамкою. Він кожного разу просив мамки дозволу, коли возив Вейда на прогулянку, і радився з нею, яку ляльку купити Еллі а мамка тільки й того, що була з ним чемна. Скарлет гадала, що Рет як господар дому мав би бути суворіший до мамки, а він лише сміявся, за її слів і казав, що мамка якраз і є справжній господар у цьому домі. Раз він розлютив Скарлет, байдужісінько заявивши, що за кілька років вона опиниться в дуже прикрому становищі, коли панування республіканців у Джорджії скінчиться і демократи знову переберуть владу. Коли демократи матимуть більшість у законодавчих зборах і свого губернатора – це твоє вульгарне республіканське товариство вижнуть звідси в три вирви, і всі вони знов підуть прислуговувати по шинках та вигрібати помині ями, де їм і місце. А ти залишишся з носом, бо у тебе не стане приятелів ні з того, ні з того табору. Але хай собі не мороч голови майбутнім. Скарлет засміялася на ці слова, бо й мала підстави, адже буллик на той час... Цілком певно сидів у губернаторському кріслі. В законодавчих зборах штату перебувало 27 негрів, а тисячі демократів у Джорджії були позбавлені виборчого права. Демократи ніколи не вернуться. Вони тільки злостять янки і віддаляють тим самим день, коли могли б вернутись до влади. Вся їхня робота – це гучні слова і нічні виправи Кукуксклану. клану. Ні, вони вернуться. Я знаю південців і знаю джорджіанців. Вони люди вперті і затяті. Якщо їм доведеться наново воювати, щоб вернути собі владу, вони на це підуть. Якщо їм доведеться, за прикладом Янки, скуповувати негритянські голоси, і на це вони підуть. І якщо їм доведеться, за прикладом Янки, залучити до голосування 10 тисяч покійників, то всі до одного трупи з складовищу Джорджії з'являться до виборчих урн. Справи неминуче зійдуть на пси під милостивим проводом нашого доброго друга Руфиса Булика, і Джорджія неодмінно його виблює. «Та не вживай таких вульгарних слів, рете. скрикнула Скарлет. «Ти говориш так, ніби я не була б рада поверненню демократів. А це ж неправда. Я б дуже зраділа, якби вони вернулись». «Гадаєш, мені приємно дивитись, як усюди товчуться оці солдати, нагадуючи про той час, коли… Гадаєш, мені приємно?» «Я ж усе-таки родом із цього штату. Мені б дуже хотілося, щоб вернулися демократи. Та вони не зможуть вернутися ніколи. А якби навіть вони й вернулися, чим би це зашкодило моїм новим знайомим? Гроші ж у них так і залишаться? Хіба ні?» «Залишаться, якщо вони зуміють їх отримати. Але я сумніваюся, щоб кому-небудь з них вистачило грошей більш, як на п'ять років, коли вони їх так тринькають. Легко прийшло, легко й піде». Ці гроші дали їм нічого доброго, так само, як і мої гроші тобі. Вони ж не перетворили тебе на конячку, моя чарівна молиця, правда? Сварка, що виникла після цих його слів, тривала більше тижня. Скарлет чотири дні супилася, мовчазністю своєю натякаючи, що йому треба вибачитись, а далі Ретузяви поїхав до Нового Орлеана, забравши з собою, попри мамчені протести, Вейда. І пробув там, допоки роздратування Скарлету ляглося. Однак гіркота, що вона не змогла його покорити, так і лишилася у неї в душі. Коли Ред повернувся з Нового Орлеана, холодний, незворушний, скарлет, як могла, приборкала в собі злість, закинувши її на задвірки пам'яті. Мовляв, подумаю про це колись опісля. Їй неохота була сушити собі голову чимось неприємним. Усю повінця її переповнювала радість першого прийому, який вона збиралася влаштувати в новому будинку. Це мав бути пишний банкет аж до ранку, з пальмами у діжках, з оркестром і запнутими полотном верандами, з такою вечерою, що на саму думку про неї не бігала слинка в роті. Запросити на цей прийом Скарлетт хотіла всіх своїх знайомих в Атланті, як давніх, так і нових, тих чарівних людей, з якими вона заприязнилася, повернувшись весільної подорожі. Збуджена приготуваннями до прийому, вона трохи забула про ощіпливі ретові зауваги і почувала себе щасливою. Такою щасливою, як ще ніколи, за кілька останніх років. Це ж така втіха бути багатою, приймати гостей і не рахуватися з кожним центом, купувати недорожчі меблі, вбрання, харчі і ніколи не думати про рахунки, як чудово було мати змогу посилати чеки на чималу суму обом тітонькам, Полін і Юлейлі до Чарльстона, а Вілові до Тари. Ой, і які ж дурні заздрісники ті, що твердять, ніби гроші – це не все. І як глибоко помиляється Ред, коли каже, що гроші не дали їй ніякої користі. Картки з запрошеннями Скарлет розіслала всім своїм друзям та знайомим, давнім і новим, навіть тим, яких не любила. Не проминула навіть місіс Мерівезер, що повелася просто негречно, коли завітала до Скарлет у готель Національ, або місіс Елсінг, що взагалі ставилась до неї вкрай холодно. Запросила вона і Місіс Сміт та Місіс Вайтінг, хоч вони і недолюблювали її, і цим запрошенням очевидячки були поставлені в скрутне становище, бо не мали відповідних туалетів для такого розкішного прийому. Ці вхідчини у домі Скарлет або посиденьки, як тоді повелось називати подібні вечірні розваги, щось проміжне між вечірками і балами, були найпишнішим світським зібранням за весь час існування Атланти. Того вечора дім і завішаний полотнами гружанок заповнили гості, що пили її пунч із шампанського, споживали її пиріжки і устриці під соусом, танцювали під звуки оркестру, старанно заслоненого шерегом пальм та фікусів. Але не було серед них тих, кого Ред іменував Старою Гвардією, окрім Мелані Ешлі, тітоньки Туп та дідечка Генрі, подружжя Мідів та дідка Рівзера. Багато хто зі Старої Гвардії хоч і скрипом душі, Вирішив був прийти на ці посиденьки. Одні з поваги до Мелані, інші, тому що відчували вдячність до Рета за врятування життя чи їм самим, чи їхнім родичам. Але за два дні перед прийомом Атлантою прокотився поголос, що до скарлет запрошено, і губернатора Буллика. Стара гвардія засвідчила свій осуд зливою карток, які посипались на скарлет з висловами жалю, що вони не можуть прийняти її люб'язного запрошення а невеликий гурт давніх приятелів, що таки з'явилися, знічено, але рішуче покинув її дім ту ж хвилину, коли на порозі показався губернатор. Ця образа з їхнього боку так приголомшила і роздитила скарлет, що все на свободу від прийому геть пропала. Це ж готувалися такі добірні посиденьки. Вона стільки любові, вклала підготовку вечора, а тут майже нікого не було з давніх приятелів і зовсім нікого з давніх ворогів, яких мала б вразити пишнота її дому. Коли останній гість відбув на світанні, вона була б розплакалася і забилась в істериці, якби не боялася, що Ред вибухне реготом, що в його сміхотливих чорних очах вона прочитає, а не казав я, хоч він може і не вимовить цих слів у голос. Отож вона як могла приборкала гнів і вдала, ніби їй байду жісінько. Лише на другий день перед Мелані вона дозволила собі спалахнути. «Ти образила мене, Мелані Вілкс, а через тебе завдали мені образи і Ешлі, і всі інші. Ти ж добре знаєш, що вони не пішли б додому так рано, якби ти їх не потягла. Я ж усе бачила. Тільки-но я рушила з губернатором буликом у твій бік, як ти чкорнула гетьмовзаєць». «Я не вірила, я не могла повірити, що він і справді буде в тебе», – відповіла Мелані з нещасним виглядом. «Хоч усі й казали. Усі? Отож усі базікали пліткували про мене, так?» У нестямі вигукнула Скарлет. «Ти хочеш сказати, що теж не прийшла б, якби знала, що у мене буде губернатор?» «Так, я не прийшла б», – тихо мовила Мелані, дивлячись долі. «Дорогенька, я просто не змогла б прийти». «А згоріли б вони синім полум'ям. Отже, і ти завдала мені тяжкої образи, як вони всі». «Ради Бога!» – скрикнула щиро засмучена Меллі. «Я зовсім не хотіла справити тобі прикрість». «Ти ж мені як сестра, дорогенька, ти вдова мого Чарлі і…» Вона несміливо поклала руку Скарлет на плече, але та скинула її, ревно шкодуючи, що не може визвіритись на зовицю, як бувало визвірявся на когось Джеральд у нападі шалу. Мелані, однак, витримала її гнівний спалах. І дивлячись на сповнені люті зелені очі Скарлет, вона випростала свої тендітні плечі і прийнялась таким почуттям гідності, що аж дивно було при її дитинній постаті та обличчі. Мені шкода, що тобі це неприємно, моя Люба, але я не можу спілкуватися з губернатором Булликом або з будь-ким із республіканців та пристібаєв. І я не хочу бачитися з ними ані в твоєму домі, ані де інде. Навіть коли мені доведеться, навіть коли Мелані напружено шукала, яке б таке найгостріше слово сказати, навіть коли доведеться показати себе нечемною. То це ти ганиш моїх друзів? Ні, Люба, але вони твої друзі, а не мої. Ти ганиш мене, що я приймаю губернатора у себе в домі? Приперта до муру Мелані, однак, мужньо витримала погляд Скарлет. Дорогенька, коли ти щось робиш, ти маєш на це достатні підстави. А я люблю тебе і довіряю тобі, і не маю права тебе ганити, і нікому не дозволю тебе ганати в моїй присутності. Але ж Скарлет... Раптом гострі слова, нестримною лавою ринули з неї, а в тихому її голосі забриніла неприхована зненависть. Як ти могла забути, що ці люди заподіяли нам? Як ти могла забути про смерть дорогого Чарлі, про підірване здоров'я Ешлі, про спалені 12 дубів? Ох, Скарлет, як ти могла забути того страшного мародера, якого застрелила, коли він схопив швацьку скриньку твоєї матері? Як ти могла забути шерманових солдатів у Тарі, що забрали навіть нашу білизну? І мало не спалили дім і хотіли вкрасти шаблю мого батька. Ох, Скарлет, це ж ті самі люди, що грабували нас, мордували і полишили на голодну смерть, а ти запрошуєш їх до себе на прийом. Ті самі, що достановили чорношкірих над нами, що окрадають нас і позбавили наших чоловіків права голосу. Я не можу цього забути і не забуду ніколи». І не допущу, аби мій бо забув. І навчу моїх онуків ненависті до цих людей, і навіть онуків моїх онуків, якщо Бог дозволить мені так довго прожити. А ти, скарлет, невже ти могла забути? Мелані промовкла, переводячи подих, а скарлет дивилась на неї широко розплющеними очима. Гнів її поволі вщухав під впливом тремтячого відобурення голосу Мелані. Ти гадаєш, я зовсім дурепа? нетерпляче скрикнула скарлет. Звичайно, я все пам'ятаю. Але це все належить минулому, Мелані. А нам треба по змозі більше взяти з тих обставин, які ми маємо, і саме цього я й прагну. Губернатор Булик і дехто з пристойніших республіканців можуть нам у цьому дуже допомогти, якщо з ними як слід поладнати. «Пристойних республіканців взагалі немає», – відрубала Мелані. «І я не хочу ніякої допомоги від них і не збираюся брати щось із тих обставин, якщо це пов'язано з Янкі». Боже, милий, але на що ти так злишся, Меллі? Ой, скрикнула Мелані, в якій раптом наче звалося сумління. Ну і розходилася ж я. Скарлет, я зовсім не хотіла ображати тебе чи ганити. Кожен мислить по-своєму, і кожному вільно мати свою думку. А тебе, моя дорогенька, я люблю, і ти це знаєш, і хоч би що ти зробила, я своєї думки не зміню. Але ж і ти мене ще любиш, правда? Ти ж не маєш до мене ненависті? Ні? Я б не витримала Скарлет, якби щось таке сталося між нами, після всього того, що ми перетерпіли разом. Скажи мені, що ти не гніваєшся. Це все дурниці, Меллі, і нема чого щиняти бурю у склянці води. Буркнула Скарлет, але не відтрутила руки, якою Мелані обережно обняла її за стан. От ми порозумілися, зраділа Мелані і докинула тихо. Я хочу, щоб ми заходили одна до одної, як давніше, дорогенька, ти тільки попереджай мене, в які дні у тебе бувають республіканці та пристібаї, і тоді я вже сидітиму вдома. А мені байдужісінько, приходитимеш ти до мене чи ні, сказала скарлет, одягаючи капелюшка і рвучко кидаючись до дверей, і в цю мить, наче на втіху своєму враженому марнославству, побачила, як болісно скривилось обличчя Мелані. Кілька тижнів після першого прийому Скарлетт було дуже важко вдавати, ніби її зовсім не обходить громадська думка. Коли до неї більше ні разу не заходив ніхто з давніх знайомих, окрім Мелані, Ешлі, Туб, дядечка Генрі, коли вони перестали присилати їй запрошення на свої скромні вечірки, Скарлетт була щиро ображена і пригнічена. Хіба ж вона не показала, що пускає в непам'ять за подіну її кривду, що не держить зла у серці на тих, хто пліткував і обріхував її? Не могли ж вони не бачити, що вона, так само, як і вони, не любить губернатора Буллика, і що тільки із практичних міркувань мусить бути з ним люб'язна. Ідіоти! Якби всі люб'язніше ставились до республіканців, Джорджія дуже швидко виборсалася б з теперішньої скрути. Скарзотно усвідомлювала тоді, що одним своїм ударом перетяла назавжди благеньку сув'язь, яка ще єднала її з давніми часами і давніми друзями. Навіть впливу Мелані не вистачило б наново сточити до тонку моповутинка-ниточку. До того ж Мелані розгублена і вражена до глибини душі, але все-таки вірна Скарлет і не пробувала допомогти їй. І навіть якби Скарлет захотіла вернутися до колишніх звичаїв і колишніх друзів, це було б уже неможливо. Місто тепер обернулося до неї твердим, наче з граніту витисаним обличчям. Ненависть, яку збудив до себе буликів режим, поширилася і на Скарлет. Ненависть, що в ній мало було вогню і шалу, а більше холодної непоступливості. Скарлет злучила свою долю з ворогом і тепер безвідносно до свого походження і родини зв'язків опинилася в стані перекинчиків, негролюбів, зрадників, республіканців, ну і пристібаєв. Деякий час, гостро переживаючи все це, Скарлет урешті відчула, що позірна її байдужість Переростає у справжню Вона взагалі глибоко ніколи не задумувалася над перепадами людської поведінки Та й своїми власними вчинками не надто переймалася, коли щось виходило не так Невдовзі вона махнула рукою на те, якої думки про неї Марі Везери, Елсінги, Вайтінги, Боннили, Міди і подібні до них Її задовольняло те, що Мелані заходила до неї і приводила з собою Ешлі, а якраз про Ешлі їй найбільше і йшлося. В Атланті знайдуться і інші люди, які охоче буватимуть на її прийомах. Люди набагато ближчі їй, ніж ті тупоголові старі квочки. Вона може мати повен дім гостей, коли тільки схоже, і то, куди цікавіших, і куди кращих браних, аніж оті набурмосані ригористичні старі дурепи, що так її осуджують. Люди ці жили віднедавна в Атланті. Декотрі з них належали до давнішого знайомих Рета, декотрі спільно з ним брали участь у таємничих аферах, про які Рет висловлювався – це звичайні оборудки, моя крихітко. Були серед них подружжя, з якими Скарлет запізналася мешкачий в готей Національ. Були також урядовці з канцелярії Булика. Нове оточення Скарлет виглядало досить строкато. Входили до нього такі собі гелерти, що проживали вже в кільканадцятьох штатах і з кожного мусили втікати без оглядки, коли викривалися їхні махінації. Коннінгтони, зв'язки яких з бюро звільненців в одному віддаленому штаті виявилися надзвичайно прибутковими з огляду на темноту негрів. Що їхні інтереси вони буцінто обстоювали? Діли, які успішно збували урядові конфедерації черевики на картонних підошвах, аж поки врешті довелося їм останній рік війни провести в Європі. Гандони, які значилися в поліційних досьє багатьох міст і при тому спромагалися й далі діставати вигідні контракти у властей різних штатів. Карагени, які почали кар'єру в картярському закладі, а тепер вели гру на більші ставки за гроші штату, будуючи залізницю на папері. Флаєрти, що в 1861 році накупили солі по центові за фунт і збили добрі гроші, продавши її по 50 центів у 63-му. Барти – власники найбільшого публічного дому в Північному метрополісі під час війни, а тепер приналежні до найдобірнішого грона саквояжників. З такими от людьми найчастіше спілкувалась Скарлетт. Хоч на більших її прийомах у числі гостей бували й особи культурні та освічені, багато хто з пристойного роду. З півночі до Атланти, поряд із саквояжницькими аристократами, прибували й представники респектабельнішої верстви, приваблені бурхливою діловою активністю міста в цей період відбудови і дальшого розросту. Заможні родини Янки посилали своїх синів на південь освоювати цінові для них краї, а офіцери Янки, вийшовши у відставку, оселялися назавжди в цьому місті, яке їм так важко було завоювати. Чужинці в чужому місті, вони спочатку охочу приймали запросани на розкішні банкети у багатої і гостинної місіс Батлер, але невдовзі переставали в неї бувати. Як порядним людям, їм вистачало короткочасного знайомства з саквояжниками та їхнім урядуванням, щоб перейнятися до них такою самою відразою, яку відчували і уродженці Джорджії. Значна частина цих прибульців стала демократами, вони зробилися ще і ревнішими південцями, ніж самі південці. З інших знайомих Скарлетт деякі залишалися в її корі тільки тому, що десь інде не мали доступу. Їм любіші були б статечні вітальні старої гвардії, але що ж, як там їх не хотіли бачити. Відколи республіканці допалися до політичного керма, місто ввійшло у смугу тринкання грошей та самохвальства, коли зовнішня добропристойність лише тоненькою плівкою прикривала вульгарність і зіпсуття. Ніколи раніше межа поміж дуже багатими і дуже бідними не пролягала так виразно. Ті, хто опинився на горі, ні крихти уваги не приділяли обділеними долею. За винятком ясна річнегрів, цим належалось давати все найкраще – найкращі школи, і житла, і одежу, і розваги, бо вони були силою в політиці, і кожен негритянський голос щось важив. Що ж до недавно городян, то вони могли собі голодувати і паляти від знемоги серед вулиці, новобагатьків республіканців це нітрохи не обходило. На хвилі цієї вульгарності тріумфально пливла вперед скарлет молода дружина, сліпучо гарна у своєму елегантному вбранні, захищена від него одретовими грішми. Ця доба якнайкраще їй відповідала. Брутальна, розперезана і криклива. Повне до несмаку пишно-виряджених жінок до відрази пишно-умебльованих будинків, коли не знали міри хизуванні коштовностями, кіньми, харчами, напоями. Зрідка, задумуючись над цим, Скарле добре розуміла, що, як на суворі приписи Елен, жодної з її теперішніх приятолюк не можна було б назвати дамою. Але вона вже стільки разів переступала через материні приписи, почавши від того далекого дня, коли у вітальні втарі Вирішила зробитися Ретовою коханкою, що тепер її не часто мучили докори сумління. Може, й справді, нових її приятелів не можна було б зарахувати до дам і джентльменів у точному розумінні цих слів, але, як і з новорландськими приятелями Рета, з ними було так цікаво куди цікавіше, ніж з упокореними і побожними читальниками Шекспіра, друзями з її давнішньої атлантської пори. А вона ж. Коли не брати до уваги короткого медового місяця так довго жила, не знаючи втіхи в житті, і такий довгий час не відчувала себе в безпеці. Тож тепер, відчувши себе забезпеченою, вона захотіла танцювати, розважатись, веселитися, смакувати наїдки і добре вино, одягатися в шовки і атласи, вилежуватись на пухових постелях та м'яких канапах. І все це вона й робила. Підохочив вона ледь іронічною поблажливістю Рета, позбувшись гальмівних стримів, які тяжіли над нею в дитинстві, звільнившись нарешті від страху перед злиднями, вона віддалася на волю розкошів, про які так часто мріяла, чинила так, як їй хотілося, і посилала під три чорти всіх, кому це не подобалось. Її змагало приємне сп'яніння, властиве людям, чий спосіб життя – це відвертий виклик добропристойності, таким як от картері, шахраї, великосвітські авантюристи – всі ті, що успіх свій завдячують лише власній промітності. Вона говорила і робила все, що було їй до вподоби, і невдовзі у своїй зухвалості перейшла будь-які межі. Скарлет не приховувала погорди до своїх нових приятелів з республіканців, та пристібаєв. Але ні до кого не виказувала такої нечемності і зухварства, як до офіцерів Янки з місцевої залоги та їхніх родин. З усієї різнорідної людської маси, що насунула до Атланти, військові були єдині, кого вона не хотіла терпіти і приймати у себе. Вона навіть свідомо намагалася виявляти до них зневагу. Не тільки Мелані не могла забути, що означає синя уніформа, для Скарлетт ця уніформа, ці золоті кудзики, були нагадуванням про страхи облоги і втечі, про грабунки й пожежі, про розпачливі нестатки і виснажливу працю в тарі. Тепер, ставши багатою і відчуваючи міцну опору в дружбі з губернатором та численними впливовими республіканцями, вона могла дозволити собі зневажливе ставлення до кожного в синій уніформі, з ким стикалася. І таки виявляла його раз у раз. Якось ред, наче між іншим, зауважив їй, що більшість гостей чоловіків, яких вона приймає, зовсім недавно носили цю саму синю уніформу, але Скарлетт заперечила, що янки для неї це лише ті, хто у військовій формі. На що ред відказав: "Опослідовність, яка ж ти рідкісна перлина", і знизав плечима. Скарлетт, ненавидячи яскраву барву синіх уніформ, Тим охочіше шпигала носіїв цих мундирів, що ті щиро дивувалися такому її ставленню. Офіцерські родини і мали підстави дивуватись. Адже переважно вони були спокійні і виховані люди, самотні у ворожому краю, сповнені туди за своєю північю, трохи присоромлені, що мусять підтримувати владарювання тут усілякої наволочі. На загал це була незрівняно порядніша публіка, ніж та, з якою спілкувалася Скарлет. Звісно, офіцерські дружини – ніяк не могли дотягнути, чому легантна місіс Батлер вводиться з цією вульгарною рудокосою Бріджит Флайерті, а от їм підпускає всякі шпильки. Але навіть ті дами, яких Скарлет обдаровувала своєю увагою, мусили чимало всякого терпіти від неї. Вони, однак, радо на це приставали. Їм здавалося, що вона особлює не тільки багатство і вишуканість, а й весь колишній уклад життя з його давніми іменами, давніми родами і давніми традиціями, до якого вони ревно жадали прилучитись. Родовиті сім'ї, з якими вони прагнули заприязнитися, відкинули Скарлет. Але ж нові аристократки не знали цього. Вони тільки знали, що батько Скарлет був майновитий рабовласник, що її мати з роду Рубіярів із савани, що її чоловік Ред Батлер із Чарльстона. І цього їм вистачало. Для них Скарлет була немов клин, з допомогою якого вони сподівалися пробитись до місцевого товариства, яке зневажало їх, не відповідало на їхні візити, а в церквах тільки холодно розкланювалося з ними. І навіть чимось більшим, аніж просто клин. В очах цих недавніх прибульців не знати, звідки вона сама вже була товариством. Прибравши поставу благородних дам, вони не помічали, що у Скарлет усе це тільки прибрана постава. Вони сприймали її такою, як вона себе виставляла. І тому мовчки терпіли її гонористість, її ласкові вибрики, її зухвалість і відверті грубощі, коли вона витикала їм недогляди в їхній поведінці. Вони так недавно постали з нічого і були такі невпевнені в собі, що з усіх сил пнулися показати власну витонченість і остерігалися виявити свою справжню натуру або гостро щось так бовкнути. А ну ж, хто добачить, що вони – Ніякі не дами. Вони будь-що хотіли показати себе дамами, тож іграли роль надзвичайно скромних і делікатних, геть чисто невинняток. Послухати їх, то вони безтілесні істоти, які не мають жодних природних потреб і навіть не здогадуються про існування цього нитцього світу. Ніхто би не подумав, що Рудокоса Бріджит Флаєрті – біла шкіра якої, здавалося, зроду не бачила сонця, а ірландський акцент за милю виказував її походження, викрило в батька останні гроші і перебралася до Америки, щоб стати покоївкою у нью-йоркському готелі. А дивлячись на легкозвійну постать Сільвії, колишньої кралі Седі Коннінгтон або Меймі Барт, ніхто б не здогадався, що перша виростала над батьковим шинком у портовому районі Нью-Йорка і під час напливу клієнтів прислуговувала за шинквасом, а друга, як свідчив поголос, вийшла з борделю власного чоловіка. О, ні, тепер це були вишукані тендітні створіння. На відміну від них, чоловіки, розжившись на статки, не так легко опановували нові манери, чи й просто були недбалі до світських вимог свого теперішнього статусу. На прийомах у Скарлет вони багато пили, навіть занадто багато, і часто густо після вечері хтось один або й кілька їх Залишалися на ніч. Пили вони не так, як чоловіки з часів дівоцтва Скарлет. Упившись, вони втрачали людську подобу, робилися тупі і брутальні. А поза тим, хоч би скільки вона наставила на видних місцях плювальниць, килим на другий ранок завжди був у слідах від тютюнової жуйки. Скарлет зневажала цих людей, і водночас їй було приємно в їхній компанії. Власне, тому вона й запрошувала їх. Але сповнена до них зневаги, вона без усяких церемоній посилала їх під три чорти, коли їй ставало нудно з ними. І вони все це терпіли. Вони терпіли навіть Рета, що було ще важче, бо Рет бачив їх наскрізь, і вони це розуміли. Він залюбки міг вивернути на виворіт їхню спідню білизну, навіть коли вони були гістю в його домі, і до так, що їм і крити було нічим. Не соромлячись того, в який спосіб він доскочив багатства, Ред давав, ніби і вони не соромляться, як вибивалися в люди, і рідко приминав нагоду згадати дещо про такі справи, яких, на загальну думку, годилося безчевності не витягувати на світ лоденне. Ніколи не можна було передбачити, коли йому зайде в голову з пані Брацька зауважити закухлим пуншу. Якби у мене більше тями, Рафа, як загрібав би гроші так, як ти? Став би продавати липові акції золотих копалень вдовам та сиротам і не морочився б з блокадою. Це було б далеко безпечніше. Або у тебе, білий, бачу нова пара коней. Що, спродав ще кілька тисяч акцій неіснуючих залізниць? Молодець, друзяко. А то ще. Вітаю, Амоса, з новим контрактом від штату. «Шкода лише, що ти мусив так багато рук підмастити, поки його домігся». Дами вважали, що Рет неймовірно, нестерпно вульгарний. Чоловіки за спиною у нього казали, що він свиняє паскуда. Нова Атланта любила Рета не більше, ніж стара. А він, як раніше, не намагався порозумітися з однією, так тепер і з другою. Він йшов своїм шляхом, зневажливий і насмішкуватий до всіх, байдужий до думки тих, хто його оточував. І такий гречний, що сама ця його гречність була схожа на виклик. Для Скарлет він і досі лишався загадкою, але вона вже не сушила нею голови. Вона була певна, що йому ніколи і нічим не догодити, що він або страшенно прагнув чогось і не зміг його дістати, або ніколи нічого не прагнув і тому йому до всього байдуже. Він брав на сміх усе, що вона робила, заохочував їй до всіляких вибриків та проявів зухвалості – Глузував з її претензій і сплачував рахунки.